Мовчить. Що вам, Тетяно, з тоскою, з довір'ям? Ну, скажіть, Бога ради, чого йому треба від мене? А що саме? Скривилась, махнула рукою. Ой, який він мені огидний та бридкий, то я вам сказати не можу. Доведеться, мабуть, покинути свою школу. Було це, кажу, як у сні, швидко забулося і тепер спливло, як нерозгадана колись загадка. Село було тихе, школа стояла за селом, і щовечора було видно, як світились у селі на часинку каганчики, кволі, мутні, блиснуть і швидко гаснуть». Тільки в ряди годи невпокійний дяк зґвалтує темну ніч з гуком, збрязком розбиваючи папліською попівські вікна. Погомонять і знову тихо і темно, а під солом'яними дахами ніби шашелі хризуть. Частина шоста. Жили осінь, жили й зиму. Мов країни невідомі в своїй школі, як у ковчезі перепливали, під вікнами мінялися береги, були вони ясні і смутні, з золотими листопадами, із заходами огняно-червоними, узорами з листу осіннього помережині, далі пливли темними краями в туманах та дущах. Пливли, пливли і на один ранок випливали несподівано на білі казкові береги. Просвітліло от їх, і тихою радістю засяяло в сумних шкільних стінах. Перший випав сніг. Попливли діамантовими зорями, білими інеями при місяці, під морози співучі. Далі стали. Мело. Вікна снігом замітало, Куріли скрізь гребні, Як білі вулкани. Аж ось, знагло, Все рушило навкруги І заголо. В маленькі дзвіночки Вдарили струмки, Застогоніли потоки, Разом, як по змові, Ревнули безкеття, провалля, Греблі, до Дунаями води. Дещо було прибитого Дещо снігами та морозами задавленого Все оживало, чи порилося, раділо Лани, левади, сади зеленими пожарами спалахнули Пирскнули скрізь іскрами першого синьоцвіту День, другий, і свинули поміж гіллями в саду шлюбні свічки Снігорожеві бутони в яблуні та грушовинні Буйними гриватими кіньми, весільними поїздами посунули в небі заквічені хмари-бояри. І на золотій зорі вечірній, мов на шлюб споряджаючись, у стрічках вийшла з сіней у гості до ночі дівчина з очима з зіллям-чаром заправленими. А з тих очей, крізь нігу і крізь мрію, Гей, стережися, б'ють громи і яскряться грози. Ті пахучі грози під світневий вечір, Коли хрещаті хмари, на обрії стіну змурувавши, Грізні башти збудувавши, на вітання весні молодій – Грохонуть громами, заблищать мечами, синьосяйними блискавицями, мов птахами огняними, геть-геть зашугають понад садами, огняним цілуванням вітаючись, рожеву смагу на білий цвіт надихаючи. «Гей, старежися!» Андрій у своєму класі, я поруч у другому, сліпучим блиском б'є у вікна гарячий весняний день. У класі стоїть стримане дитяче квиління, і вся сумовита кімната скидається на клітку, що туди накидано повно корчат. У вікна, як у дірку з нори, видно синє вгорі небесне мурування –